Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heter podcast 33. adását halljátok. Ma ismét nem hétfő hanem szerda. A adás címe Pizsamaparti, azért mert apu elment itt Feri nincsen ma velünk, úgyhogy Gáspárral ketten kalózkodunk itt. Vagy hosszabbak leszünk, vagy sokkal rövidebbek. Én attól tartok egyébként hosszabbak. Igen, és az jó a terv. Is legyen. Mutatkozz be Gáspár, kérlek. Önköltös igaz vagyok, és az a terv, hogy ma estig egész estig fent leszünk, egész hajnalig fent leszünk. Mert nincs Ilyen neki tánatot, tánat, bort, Igen. <gül> <gül> Úgy, hogy holnapra a WC-t, összetörjük a Ferrari-t, meg minden. No, Ilyen Ferris Bueller szabad jelleggel. Ja. Feris bü... Ö, jó, Nem. <gül> Bele sem menjünk. Hanem van légköri jelenségünk. És mindenki kedvenc lékör jelensége. Ismét Csajabinsk, mert hogy annyira megijesztette az egész világot, az Isten verte metamor, amiről legalább tíz szer beszélünk ebben az adásban, podcastban hogy az ENSZ leadta a beszerzési utasítást több darab Bruce Willisre, vele fogják szétlőni, meg letérítenek pályáról a föld felé tartó nagyon veszélyes aszteroidákat. Na most a projekt az úgy áll, hogy már van neve neki, mindjárt meg is keresem itt a dokumentben, valami nagyon hosszú, nincsen, mindegy. És ellenben viszont még csak az aktákat találgatják jobbra-balra, 2020-ra szeretnének egyrészt egy űr ami fel lehet fedezni, azokat a földfelé talált dolgokat, amik veszélyesek. És ugyanebben az évtizedben szeretnék tesztelni azt a túlcot, ami szintén nincsen meg, amivel aztán lehet a francba. Az tök jó, mert 2030 valahányra hányra a következőt. Az Apophis 2034-re nekem, ma délután láttam erről fejtegetéseket, illetve egyszer 29-ben 29 elhibázza a Földet, de azt mondják, hogy 30 akárhogy az sem veszélyes. Apophis, egyből, egyből itt is a csillag Dénikennek van igaza ez, ez, a, ez a tanulság. Viszont, ami amellett, hogy igaza van, ami nagyon szép még ebben a történetben, az az, hogy, hogy gyönyörű grafikák vannak arról, hogy ezek a, elképzelhető veszélyes azt, ahogy milyen pályán mozognak, hányan vannak, hogy néznek ki, hogy egy ilyen beleáll egy bolygóba. Tehát aki halára szeretne rémülni, ez YouTube-on rákeres erre a bolygóütközés témára, és nézheti, hogy, hogy esnek szét a világok és linkeljük majd Bruce Willis animgifeket is a poszthoz, hogy, hogy aztán megnyugodjunk. Na de, beséljünk kütyükről. Vannak kütyüjeink? Vannak kütyüjeink. Jó, hogy igen, igen a BlackBerry Android-os apját ígérte, nagyon jó lett, én azt tavasztom az interneten. Igen, igen, tele van a, a, az Android Store 5 csillagos kritikákkal, amiben külön kiemelik, hogy, hogy mennyire köszönjük, hogy van ez a, van ez a program, és hogy nagyon, nagyon felhasználó volt, és nagyon smooth lett a felület. És ez csillió számra nagyon egyértelmű spam kell van tele a BlackBerry Messenger. Arra gondoltam már lehet, hogy csak a meghatottságtól mindenkinek ugyanazok a szavak jutnak az eszébe, mint amikor az ember kitalálja valaki másnak az ötletét. Felkelnek az emberek, üzennek a BlackBerry kis barátaiknak, akik eddig el voltak szakadva. És hirtelen nagyon boldog. A Play igen, igen, és érzik, hogy ez így jó. Az a világ egy picit, picit jobb hely lett. Hát igen, mondjuk, hogyha belegondolunk, a BlackBerry-sek amúgy is furcsák és nagyon lelkesek szoktak lenni a BlackBerry Messenger, amikor mindig, amikor szóljon a BlackBerry Messenger, nagyon lelkesek lesznek, simán kinézem belőlük. Nem vagyok a amikor teljesen tisztában azaztadom, hogy, hogy SMS pótlék, de ez egy olyan iMessage, ami meg is jön. Igen, és, és rajtad is, és a, a, az üzenőn kívül csak az, az kapja meg ezt az üzenetet, aki befizet a a RIM nek a kulcsért. Természetesen, de balackóban már csak nem érdekli azt, hogy éppen kinek írok SMS-t. Illetve, hogy igen, akkor olyan sajnálom, mert vele főleg a bankom SMS-ezik. Kicsit egy oldalon ráadásul. Viszont, ha már apró hazugságok rovatunkban járunk, akkor van még egy olyanunk is, hogy a, a Google egy csodálatos, disruptív innovációval kísérletezik, mégpedig szeretnék szeretnek a találati oldalra. Aminek mindjárt egy emberként örülünk, azt hiszem. Amiben ugye az a pláne, hogy 2005 magasságában megígérte, hogy soha, semmilyen körülmények között nem lesz a találati oldalon ö, banner reklám. 2005 az halálpontosan 8 éve volt, ugye? házassággal kapcsolatok, stb. 7 év után van egy rizikós periódus, hát Ez az ígérettel van most így. Szóval elmondhatjuk, hogy az elmúlt 8 évben megváltoztak a dolgok? Igen, igen, mindenért az elmúlt 8 év felelős. Ne feszegessük ezt tovább, jó, mert a végén még rárulom, hogy <gül> Ö, persze azt Persze, arról meg lehet kérdezni a kedves hallgatókat, hogy ők szavaznak-e majd jövő áprilisban a Google-re. De nem, nem is kell megkérdezni, mert a Google úgyis tudja már a választ. De tessze szabba. Igen. Egy nagy, őszinte, összeálló igazság talán nincs is. Viszont viszont Google és az ígéretei megszegése, van egy tök jó cikk az egyik kedvenc ilyen Nem újság, nem újságíró. Az lehet, az Atlantik az egy újság. Igen, de az Atlantikban jelent meg ilyen bogosnak a Georgia Technek. A irodalom és a számítógépes játék határa nevező akadémikusnak egy cikke arról, hogy mit, mit tett hozzá a Google a morálfilozófiához azzal, hogy ugye az a motója, hogy do no evil, vagy don't be evil pontosabban, de azt sose, sose definiálták igazán, hogy, hogy mi számít nekik gonosznak, csak, csak a tetteinket keresztül tudjuk megnézni, hogy, hogy amit, amit a Google tett, az, az akkor saját maga szerint nem tekinthető gonosznak. Így például az, ahogy most éppen megváltoztatta a Privacy Policy-t, hogy mostantól bármit, ha Google Plus-ra írsz, azt hirdetésben fel tudják használni. És ez se, ez, ez se mondja a Google magáról gonosznak, tehát ez se gonosz. Azért ez a, a cikk egy egészen picit erős. Még nem értem az aljára, de már, már Eichwand emlegetik okay. a Google kapcsán. Egyrészt a a el szerint el van vesztve a vita. Ha ne ha le, a ha lenne vita. Tudod, kinek volt még az amottója, hogy don't be evil? Halálpontosan igen. Alamutat is így gyilkolták le másrészt meg persze nagyon vicces, de azért ezzel nem leszünk bejebb. Azért megnézném azt, hogy haláltábor fölött gódbetűkkel kiírva, hogy don't be evil. Az utolsó utolsó most kapcsolta ki a ebben a pillanatban, tehát lassan lerúghatjuk egyébként a news és mamuszokat is. <gül> az jutott szemben, hogy pont ma reggel láttam, hogy már Zuckerberg a, a Facebookon osztotta meg a, a világ felé egy ilyen az NSZ-nek az adatgyűjtési meg lehallgatási botrányát kifigurázó vicces, háromrészes képet, amit hát azért jó, mert az első kiszívárakatásban is ott volt már a Facebook, hogy ők a, a Prismnek mit adnak ki, mert több meddig hány méter, meg, meg miben lehet belelátni. Ehhez képest nagyon boldogan ekézi most már a rendszert. Most már azért a gyümölcs, már nem a, a közösségi oldalakon a szok, hanem ott elkók. Ez, ezért meglepő. Legalább annyira bátor húzás, mint komondorért eljönni Pestre. Igen, ezzel letámadják az embert a, az utcán, és megpróbálják megint a lánc tövében, meg minden. Veszélyes élet, Attila Csávú. Viszont a NSA, és akkor gyönyörűen kapcsolódik minden, mint egy ilyen láncfüzér. Kiderült, és botráj van abból, hogy az NSA a dolgát is végezte amellett, hogy, hogy éppen így egyre jobban kiderül, hogy, hogy mennyire behatoltak a a belső rendszerébe. Meg mit is csinált most a héten az NSA? Azt paprikás krumplit. Paprikás krumplit csinált az NSA, de ezen kívül kiderült, hogy... Most a Merkel botrány van meg a franciák. Igen, Olyan, igen, igen. Nem, ez, ez szerintem, ez, ez belefér. Ha, Még péntek, nem be... ha péntek, akkor németek, ugye? Ha péntek, akkor németek, igen. Az nsz a dolgát is végzi. Mint egy hírszerző szerv, ami idegen, idegen országoknak a, a lehallgatására van szakosodva. idegen országokat hallgatott le, így például merkel is. Ez egyrészt teljesen logikus, másrészt azért a, az, a, az a Cetli, amit bele is raktak az egyik csodálatos prezentációk, mint snowden keresztül kiszivártak az egész világnak, a, ső, Snowden maga sziváratott ki. Azt azzal osztotta meg a, a csodatos Washington Post, és a Cetli annyit ábrázol, hogy ott vannak a, a külső rendszerek. Google frontend-szerver felmarajzol, hogy a Google frontend mindenki S-ellen keresztül kommunikál, titkosít, a biztonságos, már elhisztük az egészet. Majd pedig ott van hátul a Google felhő, ahol pedig titkosítás nélkül van minden. És még egy smiley is van rajta. Na ezt azzal osztottam meg a csodálatos napilap, hogy legalább kettő Google-hoz közelálló mérnök tört ki káromkodásban, amikor mutatták nekik. Nagyon. Tehát lehet még rontani, mert nem egyszerűen smileyról van szó, hanem orvos smileyról. Az öreg embereknek is van létyagos volt <hállítható> Egészen, egészen szörnyű ez. Viszont arról és sosem beszéltünk ebben az adásban, meg ebben a podcastban, hogy a, a hangouts, ami szintén a Googlenek a, a munkássága, az hogyan öregíti az intentezőket azzal, hogy orosz Smiley-et szúrbálcsetek be or, helyett. Valahol kéne erre egy kormánybizottság? Hol vannak képviselőink ilyenkor? Az igazán fontos kérdéseken rajta van a, a Meti ezt így kell csinálni, a demokrácia egyik ágaként nekünk számon kell kérni hatalmat, hogy hol van a, az orratlan smiley az internetről. Tehát megegyezhetünk, hogy az egész Google lehallgatási NSA-i akármi ügyben az igazság kalács az arról szól, hogy elvették az orratlan smile -inkat. Nem, Nem, nem, nem, megfékezik a társadalmi fejlődést, a nyelv alakulását. Grécsi Lászlóként rontják el a smile -ikat. Álljunk meg egy szóra. Hogy lehet ezt csinálni, kérem? Egyébként egyet értek vele. Mondjuk a másik is hallottam, hogy egyik kollégám szerint a simán a zárójelbe zárva smiley. Annál, annál passzív, agresszív dolog nincsen. Most Milyen értelemben? Borsd kikérlek. Képzeld maga elé azt az arcot, ami ilyen szélesen vigyorog. És csak vigyorog. Így fogatlanul. Ö, te? az új munkahelyemel, ahol Feri a Hop én pedig az artisták alá feszítem ki a, a dróthálót. Ma reggel fotóztak engemet a presszkártyához, meg ilyenekhez. Csak egy rövid 7 és fél 8 olyan perc volt, amikor a fotós kisnehez. És most, most egy nevetőset egy spontánt. Úgyhogy én már bármilyen mosolytát tudok képzelni. Amitől viszont teljesen őszinte mosolyom kerekedett, az az a hír, amit szerint elaktál be a, a doksingba, ez a 3D printelt fegyveralkatrészeket találtak egy Manchester rajtaütés során a rendőrök. És nem is azért, mert 3D printelt fegyveralkatrészeket találtak, hanem mert ezt a, a HVG annyira csodálatosan hozta le az ő végtelen bölcsességében, hogy a fegyverkezés következő lépéséről, meg hasonló hülyeségekről írtak. Igazi, alarmista, csodálatos újságírás volt. Mindjárt megkeresem a linket. Előrébb vagyunk, érzem. Addig elmondom, hogy nem tudom, hogy javít vagy ronte a történeten az, hogy szakértő emberek az interneten, mint ahogy szoktak lenni az internet helyének. egyből kiszúrták, hogy ez, ez a Mékerbotnak az egyik cserealkatrésze, amit egy makerbot -on gyártottak le. Na, ráadásul. Fegyver... Elolvastám, megtaláltam a cikket. Rajta a rendőrség megbitani első 3D-s fegyvergyárán. Sajnos már <gül> volt, hogy a 3 d nem csak békés célú termékei lesznek. Ezt az alkatrész fegyverkét csak akkor lehet használni, hogyha fejbe váksz vele valakit. Az egyik nyomozó elmondta, mondta, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy a lefoglal alkatrészek valóban életképesek lehetnek egy lőfegyverben, akkor az azt jelzi, hogy a technológiát a bűnözők is megszerezték, és készen állnak a következő generációs fegyverek készítésére. Főszerepel Steven Seagal igen, ahogy PLA műanyagot próbál meg lenyomozni, hogy elkapjon egy sorozatgyilkost. No, de van egyébként egy műanyagos büntet is, a fény rovaton következik. Ön műanyagüveg betétel csaltak Németországban magyarok. Gáspár, helyszíntudósítónként a cinktől jelentkezve kérlek, mi ti? A Németországban úgy működik a, az üveg visszaváltás, hogy bedobod a petpalackot egy Szkenner leolvassa az oldaláról ahol a vonalkódot, és kinyomtat egy nyugtát, amit levásárolhatsz. Feltűnt egy német boltban, hogy nagyon sok nagyon hamis, vagy egyértelműen nem, nem ott gyártott petpalack van, amit, amit mégis sikerült beváltani valahogy. És a, a szál egészen Magyarországig vezetett, ahol illegálisan működő palackgyár volt ami csak arra szakosodott, hogy Németországban váltsák bács... meg a termékeket. És képzeld el, ahogy teherautószámra viszik az üres üregeket Németországba. Ez azért valahol csodálatos. Valahol mélyen. Illetve a másik az egészben, hogy, hogy 25 centet kapnak a cikk szerint palaszkonként, és hogy 25 centért megéri legyártani a palaszkot, legyártani hozzá a kamutcipkét és elszállítani. Azon gondolkodtok, hogy simán ezen az áron be tudnak szájtani palackot a németiparnak, akkor az is megéri? Ez túl egyszerű lenne. De egyébként, hogy ezek, ezek ráadásul frissen gyártott palackok, amiket nem is voltak forgalomban, akkor azokat sokkal egyszerűbb tisztítani utána, meg reciklálni végül is. Persze eladhatnának nyers műanyagot is granulálva szintén a németiparnak. Amiről itt az utat amikor jártam nyáron a, a CEN-ben, akkor ott mondták a, a helyi emberek, hogy, hogy viszonylag kevés magyar beszállítója van a, a létesítménynek, és nem is a, nem az, hogy Magyarországról lőjék a sugárnyalábot, mert egy nyilván nem lehet meg, meg nem is feltétlenül az óriási mágneseket. De hogy például alumínium lépcsőfokot, azt lehet beszállítani oda, több ezer lépcsőfok van és hogy ezek jönnek Spanyolországban, meg, meg Romániában, meg mindenhonnan, és hogy a magyarok azok valahogy alul reprezentáltak ebben, ezt most már tudjuk, hogy miért. És az autobot az honnan hozzák? Helyben állítják elő. Ami viszont egyébként... Jaj. Ami trükkös, hogy a különböző berendezések különböző országokban különböző besorolásra esnek, amikor leszerelik őket. És akkor egy, egy svájci berendezést, ami üzemelt ebben a közekben, azt vissza lehet-e vinni Franciaországba, vagy le kéne papírozni annyira, hogy inkább egyszerűbb ott hagyni? Az pedig egy tök izgalmas kérdés. Aha. De nem, nem egyszerű hogy határ alatt kell ingetni, azt kell mondjam. van, van egy uh, remek videó, amit így a a, a fiához még oda, oda fogunk linkelni, majd uh, biztos beszéltünk már erről. A DEFCOIN előadása gondolsz? A DEFCOIN előadása nekem mondjuk itt a vágólapon a, a Chaos Computer congress vagy hogy is van, Chaos Communication Congress-en, tehát a berlini hacker eseményen tartott előadás van meg, a vonalkód hacking, amiben a, pont, a, pont a német petpalack visszaváltós rendszer ö, tesztelik, meg ezen kívül az amerikai postának a vonalkódrendszerét, ha jól emlékszem. Nagyon érdekes az a, az a videó. Most még egy csomó olyan terület van egyébként, ahol vali bele lehetne ebbe az egészbe nyúlni, kezdve mondjuk rögtön a QR-kódokkal. Ha lenne élő ember, aki QR-kódot olvas el, vagy olvas le, és uh, nyilván itt most a Sheeran tour felé hangja megszól a fejünkbe, igenis vannak, akik QR-kódot használnak, és mennyire célszerű. De ezt majd a következő adásban elmondja nekünk, hogy miért figyelztuk megint szegény QR-kódot. Szegény QR-kód ne bántsuk. A, tudod mi még be? Hogy van az a kedvenc Bristol íróm, akinek most nem jut eszembe, Tim Mohan ez az. A, neki van ilyen QR-kód átfestős, streetart-as novellája. Azt például viszak egyszerűen, hogy QR-kódot ugye lehet módosítani néhány a más, más színe és más jelent a kódodon a kezdve. És abban ott még van játék lehetőség. Igen, ezen gondolkoztam múltkor, hogy remek, remek ilyen hobby projekt lenne. Az, hogy lefényképez egy QR kódot, és generál egy diffet, hogy átírod egy másik QR-re a tartalmát, generál egy diffet, amit kinyomtatsz, és simán már ráragasztod. Persze nincsen értelme, mert egyszerűbb felülragasztom az egészet. Ah, oh, most elrontottad. <gül> Pedig annyi, annyira szép lett volna. Nem létező problémát oldog meg technológiával, ez a munkám. Ez a Jó, akkor azonan egy, egy appba kérem, és úgy, hogy tudjam megrendelni a, ez a copy generál keresztül. Kedves hallgató, hallottátok a specifikációt, hogy a megoldók között egy éves előfizetés sor ki. Igen, vagy egy CD-re műsort, és lehagyjuk az olaszkába is akkor. Gazettára kéne egyébként, mint a, mint a kedvenc podcastom, ami, amiből egyébként megint volt egy rész. Uh, ez az a pont, ahol mondan a kedvenc a nevét és a linkét is kérnek. Ez, ez a, a Siftran Stop. Ez a shift -run -stop .co .uk címen elérhető. És van vagy 60 vagy 70 részük. Egy időben tök gyakran csinálták, aztán a, az egyik egyik ember, aki, aki állandó tagja volt az egész, az egyik fele elköltözött vidékre. De amikor. amikor a meddőhányú alakú A meddőhányú alakú sheffield igen. Viszont legalább 5 percet meg akarom tőled kérdezni azt, hogy a hekkeres alakutas ez hogy van, és hogy, és hogy miért. Mert van hozzá egy alakutas majd utána, de hogy lehet feltörni egy alagutat könyörgöm. Hát úgy lehet feltörni egy alagutat, ugyanis az történt, hogy hekkerek töltek fel Izraelben egy, egy, egy alagutat aminek az volt, az volt az eredménye, hogy gyakorlatilag megállította az egész városnak a forgalmát. Ez, ö, hogyha, va, hogyha van magyar neve, akkor, akkor most fog belebukni, de Haifában gyorsan tekerek lefelé a Wikipédián, hogy mi a magyar neve. Az az, nem? Haifá a magyar neve is. Sose lehet ezeknél tudni. Szóval Haifában egy iszőjött hosszú alagútnak, a kamerarendszerét törték fel, amire az, az, az alagútnak, az egész rendszernek az volt a reakciója, hogy az egész forgalmat leállította, és ezzel gyakorlatilag a, a reggeli, reggeli csúcsforgalomban sikerült 8 órára beállítani az egész forgalmat, és ez hajifának az egyik ilyen, ilyen Ö, nagy csomópontja, ami nélkül teljesen használhatatlan volt az egész. És ami a legszebb, hogy jelenlegi hivatalos álláspont szerint ez még nem is egy állami ö, sz, játékos szereplő. mi, erre, mi erre a magyar ö, Tehát nem, nem, nem, nem, nem ö, titkosszolgált követtelenünk, hanem csak valakik? Nem, nem kiber, háborús támadás volt, hanem, hanem simán hekkerek. De végre valaki a helyén kezeli, ezt könyörgöm, tehát na! Sok, sok mindent el lehet mondani az ilyen helyzetekről, de azt, hogy végre valaki nem ragasztja rá a terrorizmus címkét, a kiberháborút, az összes több ilyen jól hangzó szalag címes dolgot, az egy csodálatos dolog. Pedig, pedig pont Izrael. És... nézott és... tudják helyén kezelni a dolgot. Ha, ha valaki szeret fegyvert ragadni, azok az izraeliek. viszont hoztam egy török hírt cserébe, ami hát ilyen fél, félig meddig tech, de mégis ástak egy nagyon egy nagy alagutat, az az tech, na ott, ott van nagy vas. A Boszporusz alatt 13,6 km hosszan csináltak egy alagutat, amiben vasút közlekedik, vagy egy metro jellegű dolog, 55 méter a tengerszint alatt. Ráadásul nagyon sok pénzből, nagyon sok év alatt, és és végre egy olyan projekt, ami, ami sokkal régebbi, mint a 4 metró. Ezt először 150 éve találta ki első Abdulmejid Szultán, és már is kész van. És ez ugyan, ugyanazt a götrötárság 150 éve? Nem, mert félrerakták egy kicsit, és 2000-ben érezthették újra a projektet. De volt egy, egy, egy rövidebb Interregnum, ami alatt kivégeztek uralkodót, meg volt egy török örökforradalom, meg ez az, akkor éppen nem ásadt senki. Ez akkor végülis gyorsabb, mint a csalakút volt, mondjuk rövidebb is így ránézésse. Ami persze vicces, hogy ahogy tudom, át lehet kelni simán villamossal, tehát az egyetlen hely, ahol nagyon gyorsan meg lehet tenni egy ilyen kontinens lépést egy vonal egy De most van a lagút is, aki nem szereti a napfényt, érzékeny a bőre, az mehet villamossal lent. És ez, ez a gondolom akkor van elsősorban kitalálva. A jó Isten tudja, gyanúsan egy ilyen, ilyen út jelleggel emberhordozó típusú vonatot zavarnak át rajta. Igen, ebben igen. emberek fognak menni, tehát akkor csak a fényérzikenség lehet a probléma. Egyébként az, hogy ez két kontinens között megy, itt nincsenek ilyen tektonikus lemezek ütközése jellegű problémák, vagy ez még nem az a mélység? 50 méterre még biztos nincsen, ott még az amerikai science fiction sem szokott lenni ilyesmi. Másrészt, meg a felet tudja, hogy van egy tektonikus lemezek. Igazából be kellett volna hívnunk legalább egy geográfust ehhez, aki elmondja. A francse tudja, hogy ott a, az a környék az aktíve. Na no, mindegy, ezt nem most fogjuk megfejteni, ezt érzem. És azt írja közben a lendő újságnak a, a cikke, amit megnyitottam, hogy hogy az a két híde miatt, a az egy picit azért dugógyanús napi két millió ember használja őket. Úgyhogy hát ezért még egy alagút. Ö, hoztam a naprejtéjét egyébként. Ezzel át is lépünk a nagyobb fajta hazugságok rovatból a, a nagyobb fajta, ha jó Isten tudja, hogy mi ezre. A Google-nak van több rohadt nagy bárkája, amiket különböző kikötőben állomásoztatnak amiről hát gyakorlatilag senki nem tudja, mit akarnak csinálni benne. A felépítménye, ilyen shipping, ilyen szállító konténerekből készült. És, és hát igazából itt tippelgetnek, hogy mi lehet. Az egyik San Francisco-ban, a az Portlandben állomásozik. A legjobb, legjobb tip, amit eddig olvastam, az, hogy ez lesz majd az úszó adatközpont. És hogyha kiviszik nem tudom, hogy nemzetközi vízekre, akkor akkor utána lehet mellé vásárolcsat a hajód is, vagy valami. Remek, remek. Hiányoltam már az igazi cyberpunk dolgokat. Ugye? hogy leraknak még mellé egy... ...gonosz egy államot alapít. ...hullámos energiagenerátort. Összeszögelt hajókból, ilyen kiszolgált teherhordó hajókból mellépítenek egy sziget államot. Óvatosan, ez már egy Bond nem, ez, ez klasszikus Cyberpunk. A három nevű John Courtney Greenwood aztán meg is írta egyszer. Nem volt egy jó de legalább kiadták magyarul is. Ja, és van rá természetesen szabadalmi védettségük, úgyhogy nem lehet csak úgy lefémáson az egészet. 2008-ban jegyezték be. Ja, és a, a, a, leg, a leg, legfurcsább dolog, amit ebből a storyból megtudtam, az, hogy az, a, az amerikaiak most már nem igazán ismerik azt a kifejezést, hogy by and large. Mert minden egyes cikkben, ami megemlíti azt, hogy ez, ez a fedőcég, ami üzemelteti ezeket a, a csónakokat, Hogy mit is jelent az, hogy by and large? És mindenki, mindenki a voli című filmre aszociál, pedig ez simán az, hogy Nagyjából. És ez egy ilyen régi tengerészeti kifejezés, hogy, euh, hogy plusz-minusz. Ami valószínűleg azért van szükségű tengerészeknek, mert legalább három különböző tonna fogalmat használnak, és mindig eltér pár kilóval. <gül> De ekkora méreteken nem már nem számít. Hogy ne? Mondjuk a taffimiből persze. Ha először te értél a clippereden Londonban, Londonba teával, akkor nem volt teljesen, mint hogy mennyit Ez tök kicsi egyébként. Milyen értelemben? Hát, a a fényképpen amit el fogunk lopni majd a Data Center Knowledge nevű oldalról, ott tök tűnik. Ez mi? 1-2-3 uh, konténer magas, és mondjuk három konténer mély, és és mondjuk négy hosszú, tehát ez, ez ilyen hajó méretben a... Jó, hogy egy kontinent számolatlanjából 6 metabajtal, ha jól emlékszem, de négyje biztosan. Az még a Sun is meg tudta csinálni bár éve. A világ összes adat 8-tor. Vagy legalábbis az amerikai a Library of Congress azt, hogy mennyinek 2 3-on szokták tenni. Szóval így fér bele adatna, amíg ki nem nyomtatják. Lényeg, hogy cuki és izgalmas. Igen, igen, ez, ilyet kérünk karácsonyra egyébként. A, a leg, leg uh, laikusabb, legcivilebb, legunalmasabb uh, megoldás, amit hallottam, hogy ez valójában ez a Google Glass-nak valami ilyen boltja lesz. Ugye ez a doboza. Ez a doboza, igen. És mindenki hát, a am... állóhoz, oda húzzák. <laughs> Amilyen csúnya lett az új Google glass és akkor itt átrántom a témát hátulról. Szóval valamilyen csúnyanat az új Google Glass, nem is, nem is csodálom. Viszont tudom, illetve nagyon szép. Uh, új Google Glass az monof monofüles eleve. Nem menjünk bele, mindegy. Uh, viszont a Johnny Ive által meg dizájnolt, vagy legalábbis festékszóróval óvatosan befújt piros színű Mac Pro. Hát az hogy nagyon vad. A piros dolog gyorsabbak? A piros dolgok gyorsabbak, ebben biztos egy nagyobb videók állítva, valami. gyönyörű szép, tényleg nagyon kéne. Ez, ez megint ez a Product red aukció ugye, amire a Leica készült. Amire a Leica, meg az a hülye alumínium asztal, meg minden ilyesmi, ez speciális szép. Jó, nem csináltak el semmit, csak befestették pirosra, de ez már akkor is tetszett, amikor nem volt piros az igazság. Tudod, mire emlékeztet egyébként? A szemetese, igen. Nem, a... a... a 20. évfordulós megre. Annak van valamilyen kerek dolga. Igen, az a hangrendszernek volt a mély nyomója, azt hiszem egy bósz hangrendszert adtak hozzá. Ha, az lehet, igen. De valószínűleg annyira praktikus egy piros megpró, mint a 20. évfordulós meg. És tudod, hogy kapcsolódik még a 20. évfordulós meg ide? Hogy azt, abban annyira keveset adtak el, mert exkluzív volt, mert annyira rohadtú drága volt, és ezért adtak el persze keveset hogy limuzinnál szállították ki sofőrrel? Igen, az volt az Apple-nak a vr túlja. Igen, igen. Már akkor sem volt jó, amikor kiadták. De rendkívül menő. Tény. De belesüppettünk abba a technológiai ami aminél felé mindig ránk szokott szólni. Jó, És akkor beszéljünk én... mobilokról. Megkítésztük fel, hogy akkor mobilokról. Egy annyira rövid hírt találtam mobilról, amennyire rövid hírt lehet. Kiszivárgott azt, hogy a Motorola, aki a Moto X-et továbbra sem adja el nekünk büdös európaiaknak, tervez egy Moto G nevezetű készüléket, ami, amire mindenki azt várja, hogy ez a korábban Motorola DVX néven plegykelt olcsóbb csúcstelefonnak a, a neve lesz majd egyszer, hogy bemutatják egyáltalán. És erre mindösszesen annyi mutat, hogy valaki fel tudta írni a Motorol a web development csoportjában a fejlésbe, majd amikor észrevette a sajtó, hogy gyorsan le is vették onnan. Jól értem, hogy a google nek a, a, az Android telefongyártó hardware részlege, az most ilyen belemjelentett ter termékek lebegtetésével foglalkozik? Ön, a igen, hét... igen, igen, igen. Ez egy hagyományos módszer. A héten már megint a... nem jelentetik be a Nexus 5-öt. De kiszivárgat a doboza cserébe. Az is valami. Ilyen színes, négy színne lesznek rajta, asszem pipák, vagy, vagy, vagy sávok, vagy hasonló. Ó, oh. jó. <laughs> Viszont lassan mindenképpen be kell jelenteni, hogy lassan november van, hogyha azt akarják, hogy a karácsony szezonra bárki tudjon arra, hogy ez létezik, ha létezik, akkor, akkor nagyon időszerű lenne. Lehet, hogy az a ter, hogy, hogy nem jelentik be, nem lebegtetik, és a végén mindenki az fogja ki, hogy jön, és akkor bejelentik a Nexus 6 -ot. Hú, ez egy nagyon nagyon megfordulás lenni. Mert de ez egy jó. karácsonyra? láttam, csak ilyet nincs hozzá linkem, úgyhogy majd elhiszik nekünk a hallgatók, vagy nem. A iPad Retina Mini-ből mondják azt, hogy nem feltétlenül lesz elég karácsonyra. Miért? Ami azért, Mert hogy nem gyártottak eleget ami azért azért lenne kínos, mert azért az egy viszonylag menő termék. A, a mininél mindenki arra várt, hogy majd jön a retina, és akkor az emberek megveszik a, a kabács beleférő Apple tabletet. Csak muszáj, muszáj lesz ipad et venni, vagy valami? Ami persze megint csak szexi. Igen? Na? De az nem, tök ugyanaz nem. csak... Kicsivel könnyebb, nem? Végnyabban, pontosan. De ebben az ebben azért annyira nagy. Csinál valamit, és az bámoltosan vékony. Viszont térjünk vissza még pillanatra a motoronához, mert hogy bejelentettek még valami másra hétel, amit tényleg bejelentettek. Nem úgy, mint a motor G-t, amiről csak pletykálnak. Ez pedig a Project Ara nevű, pont úgy, mint a papagáj neve, nevű dolog, ami egy összerakós... Telefon, így dupló Lego elemekből fel lehet rá tapasztani processzort, meg képernyőt, meg, meg minden szírszart. És azt ígérik, ha ezt egyszer sikerül legyártaniuk, akkor nagyon jó lesz mindenkinek, ritkábban dobjuk ki a telefonunkat, és mindenki olyan készüléket vesz, pont amit a pénztárcája enged, ha pedig majd később lesz még pénze, mert visszavitt az üresüvegüket, akkor vehet bele jobb wi vagy valami. De várjál, ez pont, hogy az a projekt Pepitában, mint amit egy pár hete röhögtünk ki. Alá pontosan, sőt, mondtak egy olyat is, hogy hát ők ezen egy, egy éve dolgoznak, becsó. sőt, Cserkés Betso, de most bevonták a Foam Blocks nevű projektnek a, az atyát, amely az a projekt, amit pár hete röhögtünk ki. Azóta egyébként sokkal szebb ilyen ipari dizájnok vannak erre a készülékre, ilyen pöttyös fürdőszobacsempeszínű dolog. Úgy néz ki, hogyha simán Windows 11 futna a hátoldalán és a készüléknek. Viszont a nem tudom, ezt az emberek megveszik -e, hogy megvennék -e, ha lenne, és egyáltalán mennyibe kerülhet ez a tucos, de nagyon jó reakciók érkeznek rá. Őrületesen szeretik az ötletet. Viszik Twitteren, sharelik, Facebookon vitatkoznak, hogy mennyire jó lesz majd, amikor. Végre ismét nem a pénz irányítja a világunkat, hanem a tuningolható mobiltelefonok által sosem dobjuk ki -e a Úgyhogy, ha a termék nem is lesz belőle, egy nagyon jó érzés másikről tud adni az embereknek az ő szívükbe. Nagyon ügyesen favelasík ez a gondolat egyébként. Az, de... Sőt, le is gibzonozhatjuk egyébként. Valamelyik regényében pont volt ez a, az a tuningolt Sandbender's laptop. Persze az emberek amúgy nem hiszem, hogy szeretik szerelni a számítógépüket. De egészen biztos, hogy nem. Mindenesetre ez, ez a legérdekesebb mobilos hír, amit ami mostanában hallottam. Még akkor is, hogy semmi nem lesz belőle. Ez valamit elmond persze a mobiliparról, vagy az, hogy mennyire vagyunk lódíták. Igen, és igen. És a, igen, és edenteni, igen. Melyikünk a börtönpszichológus. Ezt ez általában úgy szokták, hogy egyik személyi utolsó számjegye alapján fele a börtőlődés a másikkal. Vagy nem arra a kutatásra gondoltál? Nem, hanem arra, hogy a luditák egyik, a a másik nem tudom csinál. Ja, hogy azok a luditák? Oké. Szubkultúrális fiatalos utalást próbálok elhelyezni az adásban, te pedig szét szociológuskodod. Hát, pedig hogy elő volt készítve? Itt van felírva ilyen vált. Akkor üljük vissza a fixinkre. És, hát nem egy nekem ez a fiatalos dinamikus 2005. Hájál vissza a kis longboardodra és a zsagarpulóveletben sikoljál arrébb. Van még hírünk? Van. Persze, hogy van. van. Van. Milyen szép. Te kell A Wolfram Alpha tud végre problémákat generálni. Ebben hasonlít egy csomó ismerősömre a továbbiakban. Na, ne csúsztas azért. Tehát a Wolfram Alpha kiadott egy... Házi feladatgenerátort. Csak problémagenerátornak hívja, mert programozók csináltek, és azok csak problémákat generálnak. Lényeg az, hogy megvassz neki egy kategóriát, megmondod, hogy hány kérdést szeretnél, és gyakorlatilag legenerálja az egészet, és a végén vissza tudod neki, és, és le is osztályozza. Mármint nézzük akkor az üzleti oldalára ezt a dolgot. Kiválasztasz egy problémakategóriát, rákattintasz, Ekkor pedig ő kér egy belépést, és felajánlja, hogy a Wolfram Alpha Pro fizetős verziót hét napig ingyen tesztelheted. Ez Már éppen elég arra, hogy a házi feladatot felad, kioszd, és leosztáljod. És le is ellenőrizenek igen. Bár hogyha valaki Wolfram Alpha nélkül szeretné ezt csinálni, akkor egyébként a, a Firefox OS egyik hazai apostol, a Kobak, aki civilében matek tanár, a kobak.org című blogján nagyon jó matek feladatokat szokott feladni, amiről lehet vitatkozni utána a kommentekből, hogy ki hol számolta el. Jó, egyébként geogebrázik is. Tehát közelebb van a Matek házi kategóriához a GeoGebra című remek projekt. Azt ismered? Ö, maradjunk abban, hogy láttam már egyszer, mert elindítottam a számítógépemet, de nem jutottam a messzire. De remekül lehet benne húzogatni a grafikonoknak a különböző tengeim, különböző ö, függvényeket. Az adatvizualációs dolgokkal játszottam most a héten. Ezek minden remek játékok, az internet az erre való érzésem volt folyamatosan, amikor, amikor elkezdtem leosztani, nem tudom én, a borsodményi lakosságának a magasságát a népességgel. Mihelyett semminek nem kell kívönni, nagyon szeretem a számokat. Amiről a Kickstarter-es linket jutott az Azaz, azaz. Ezt amikor megtaláltam át, és küldtem egyből az egyik kollégámnak, akinek egy Excel táblája van arról, hogy aznap mennyi vizet volt meg. De úgy, hogy az egyik oszlopban beírja a számot, és a másikban megjelenik az, hogy az már elég volt-e, és akkor zöldre vált, és megdicséri, vagy pirosra vált, és akkor, és akkor mondja, hogy hát legközelebb próbálj meg többet inni Mindezt automatizálja automatizálja. Felmerül a kérdés, hogy az output egyrészt méritskélje, másrészt innentől ez akkor vannak-e historikus adatai ar arra, hogy, hogy mennyi vizet tart meg, vagy használ fel a szervezete? Azt nem tudom, viszont a fogyasztásról mutatógyrafi gond, amikor azt hittük, hogy viccel. De komolyan gondolta. De komolyan gondoltam. Át is küldtem neki, és, és egyből azt vette észre, hogy ez sajnos csak iPhone-ra van, és, és neki meg Android-ja van, és szomorú. De, mondjuk, De el, mondjuk, el, mondjuk el, hogy mi ez? Mondjuk el, hogy hírigen? hír, igen. <laughs> Ez egy palack, aminek az alján van egy bluetooth érzékelő, ami amikor megröntöd, akkor méri, hogy mennyi folyadék fogy el belőle, és ezt jelenti az iPhone-odra, ami lehet 5, 5S, vagy, vagy 5C, vagy 4S. Tehát az olyik, hogy iOS 7, lehetett futtad. Már mindenkit a... teljesen összekeverte, hogy mennyiken fut, itt szeretném jelezni. Ha jó telefonod van, akkor fut rajta. 5S, 5C, 6C, sakk. <gül> és csinálod a grafikont, és talán még a Facebookon is ki tenni az, hogy mennyi, mennyi vizet fogyasztottál az elmúlt órában. Aki ne találtam, most megrémült volna, hogy merre tart a bolygónk, van-e jövője fajunknak, megye előbb, nemzetem. Annak azért elmondom, hogy ez egy Kickstarteres projekt, 21 nap alatt össze kell szednie még 89 ezer dollárt, és egyelően 6045 van meg. Én is akkor... Talán ez így ebben a formában nem fog összejönni. És bár más nyomorána körülni, az egy nyomorú dolog, és feliratkoztam az a rossz emberek listájára. De könyörgöm, de mi ez? De tényleg? Szerintem cuki. vagyok, so az életben nem használnám. De az ötlet az ügyes. És amit látjuk, vannak ilyen emberek. Az iPhone az a screenshotjén van definiálva vízfogyasztási cél és vízfogyasztási minimum. Igen, mert ha nem tudnád, Ádám, akkor mindent megkéne meg kéne két liter vizet. Tudom, mi lesz a következő egyébként. Hogy valaki egyszer megcsinálja azt a mozgásérzékelős, infrakamerás. Hát én egyébként Bluetooth Low Energy-t oldanám meg, hogy ne fogyasszom folyamatosan a fejlesztést ami számolja, hogy abban az évben alvás közben, hány pókot adtél meg? <gül> Azt is az egy városi fotóval. legenda. Lehet, hogy városi legenda, de van benne egy biznisz. Igen. Látom is a pitch decket, hogy hogy évente hány milliárd pókot esztek meg, és ez egy kétmilliárd dolláros biznisz. Igen, ne egyél meg több pókot, mint kéne. <gül> A Quantified selfnek az a, a csúcsá. Elkéne adni a cégnek az ötletet. litet. Nagyjából bármelyiknek. Kiírja azt screenshot hogy most jól hidratált vagy. <gül> Azért ez kiírj nek Nekem szombaton például kiírta volna, de még nem éreztem azt. Na mindegy is, van további vicces hírünk a divat és technológia világából, ez pedig az, hogy Aston kácser Kucser, a kettő egyike, végre megtalálta azt a helyet, ahol ő mindig is vágyott, a Lenovo-nak lett a Project Engineer nevű, Nem magam sem tudom, hogy milyen munkatársa. Senior buktacukrozó munkatárs. Ami azért vicces, mert egyébként egyszer volt róla egy olyan hír, hogy hogy neki vannak tech cégekben részvény, és nem is rossz helyeken egyébként. És különben is egy filmben már játszott a Steve jobs Ami lássuk be, ha az igazi már nincs köztünk, akkor a következő elérhető legjobb. <gül> Ennyire szemét vagy. Mit fog csinálni ez a Vónál? Valószínűleg hasonlót, mint Vilájem az intel -nél. Vagy mit létik a gapolar nál? Kinek van még ilyen más, első-másod stária? sztárja? Kapásból ezek jutnak eszembe, de biztos vannak még. Ha másra nem jó, akkor, akkor a belső céges meetingekre motivációs speakernek talán. Igen, srácok, ha jók lesznek, behívjuk Lady <gül> Nem Nem találok én sem többet, de egyébként a másik, hogy Villajam hogy legalább kreatív direktorami. ami ami legyen bármi, illetve vele már láttam olyan vicces videót, ahol a, az Intel egyébként elbűvölő jövő kutatójával, a Brian David Johnsonnal beszélgetnek arról, hogy, hogy mi lenne, hogyha a Harry Potter világába betörnének az appok, meg hogy hogyan, néznek ki, hogyan nézhet ki ott egy trade show, és elviccelednek az a, hogy biztos van éves a ventkán ahol bemutatják egymásnak a legújabb varázsvesszőket. Az, az egy ilyen, volt benne legalább három darabszáján a novella elrejtve, igen, a Harry Potter világában egyébként a, az oktatási rendszernek a működésképtelenségén túl a, a varázslat K plusz F rendszerének a kidolgozatlanságát hiányoltam legjobban. Meg lehet írni hozzá jó kis ilyen kísérőlegényeket. Most még nem történik ez, ahogy nézem, de... Ó, dehogy nem, most vissza, vissza fog menni a... Megint? Te a rolling. Jött. Szerintem már elköltötte a pénzét. Han? a hasonló hasonlóan, és visszavagy, vissza és ugyanazt fogja folytatni. Egyszer már bevált? Remélem, remélem egyébként, hogy, hogy egyszer csak rá a világnak a kialakítására. Most, hogy már a nem kell törődni. öt 6 7 kötetre elég volt az, hogy a varázslók rácsodálkoznak a mozgó lépcsőre, de azért ott még vannak lehetőségek. Igen. Milyen, milyen vicces lenne, ha felvilágosodás bejön a varázslók közé? Általában mindent ott rontottak el, de lehet, hogy én olvastam túl sok konzervatív blogot. <gül> Na, de mondjuk még dolgokat, amik régen jók voltak. Például a szoftverek. Régen tök jók voltak, kevesebb szint használtak és ráfértek egy flopira. De, de hány fiatra egy flopira? Uh, azt egészen pontosan nem tudom, az viszont tuti, hogy én a, a Wolfenstein 3D miatt tanultam meg tömöríteni, mert abban volt egy 1,5 megabáltas fájl, amit az Isten a átcipőkanal azné egy flopira, és ott szembesültem a világnak a, a szűkösségével. Úgyhogy valaki egy kockás papírra felírta, hogy az ar mit kell utána megadni paraméternek, és minden sokkal lett. Ó, ári. Ez nagyon durva, most kettőt kattintottam erről a linkről, és már is indul a Karateka. Ugyanis Igen. az történt, hogy az Internet, al... Igen. Igen, az Internet Archive Jason Scott félisten vezetésével bedigitalizált egy csomó-csomó-csomó játékot, ilyen Atari 2600-tól Commodore 64-ig, meg, meg nem tudom, Apple 2, meg, meg egy csomó más platformot, és ezt egy JavaScriptes javascript emulátoron keresztül böggészőből játhatóvá tette az archiveorg És tényleg az hogy kettőt kattintasz és indul a karateka. Ö, azt tudtam, hogy a, az Archive.org Arc az régen is gyűjtött egy csomó szoftvert, Scott meg aztán, aztán még piszok régebben. Neki volt egy óriási nagy adatbázis a demo cd például, tehát ahol, ahol nincs fent a teljes program és ilyen böngészhető egészen csodás dolgok kerülnek onnan elő. A, az egész JS-mesztes emulációval még ezt egy, egy lépéssel tovább vitte. ez. ez őrültesen jó. Ha, fent van az IT e a híres játék, ami annyira rossz volt 1982 az ben hogy egymaga okozta a játékiparnak az összedülését, és a megmaradt kazettákat a nevadai sivatagban kellett elásni. Az a legkevesebb, hogy a csak jó játékokról beszélünk. És, és itt van azt, hogy nagyon gyorsan be kell fejeznünk ezt az adást, és megkeresem azt a, azt a Donald kacsás játékot, ahol dolgoztál mindenféle szarmelókat, hogy a végén játékokat vegyél az unak a Commodore 64-en futott, és őrületesen sok időt töltöttem el benne. Én nagy játszottam szintén a sportját. De nem hmm. szerettem, enne nehéz volt. Hát, mint a munka, ugye, az életre készített fel a komodol, ha tudjuk. Még ha azért is vették, hogy a házi feladat megcsináljuk. Ja nem, az egy másik mindegy is. A végére oda linkelhetjük? Persze. Aki vágni fogalnak jó lesz. Sőt, ha... még azt is mondom, hogy belevágjuk a cuccba, de aztán rájött, hogy nem csinálunk ilyet, mert az, az munka. Amiről az ütött összembe, hogy a hét másik ürülötesen nagyon menő projektje, az pedig a az elveszett Star Wars baki parádék, kimaradt részletek és el, elcseszett snittek felfedezése, amit egy, egy figura 699 dollárért tett meg egy lézerdiszken a, az ebay-ről, amely lézerdiszk az a formátum, ami a 70-es években úgy gondolták, hogy a videózás jövője lesz. Ez vagy analóg, vagy digitális hangot tartalmaz igényességtől függően, és analóg képet. Tartalmazott? Hm? Nem, én az analóg részénél vagyok leragadva, de hát az egy nagy DVD, nem? Nem, nem, nem, az egy nagyon nagy hanglemez, amire ilyen pitekben van felírva az adat, mint a CD-n. De, de hát a... tulajdonképpen a DVD is egy nagyon nagy hanglemez, amire pitekben vannak felírva a, hang a hangok. Igen, csak erre viszonylag kevés, van nagyon szar Oké. Okay. Azt mondjuk el, hogy ez úgy néz ki, mintha egy, tényleg egy nagy lemez lenne, csak... Kíván, a a szakértő. Igen. Igen, nagyon nagy. Aki a 90-es közepén járt egyébként iskolába, azt találkozott vele, mert egyszer egy nagyobb a érkezett meg a, a jobban felszállott magyar gimnáziumokba, valonnan levetve. Nálunk fizikai kísérleteket tudtak mutatni, és akkor néztük, hogy ég a fémkálium. az mondjuk wow. kádéum, mindegy. De sosem üzemelték be a drága berendezést, amit nyilván nem volt jó semmire, volt összesen 40 kísérlet hozzá, azt csáho. És ezt néztük tévén. Na mindegyisztre, akkor ez tűnt a jövőnek, és, és annyira jövőnek tűnt, hogy a az egyik, egyik spin-off cége a Droid Productions talán. Lucasfilm? A LucasArts az a be, bezárt játék szálló. Jogos, jogos. Csinált rá egy, egy ilyen filmfeldolgozó, vágórendszert, ami lézedisztként tárolta a nyersanyagot, meg az adatbázist, és egy darab ilyen lemezt meg ez a gyűjtő ember, aki most tölti fel a Facebookon nagyon nagy erővel ezeket, és ez azért különösen vicces, mert egyetleni Star Wars filmnek a, a készítéséhez nem használták ezt a rendszert, hanem csak az If You Indie Angels kalandjait vágták ilyenen, viszont minden Star Wars-zal demozták az összes straightshown. Az, az volt a menő termék. Úgyhogy ilyen sok kapcsolaton keresztül most vannak újabb jodamester, Mester néz ki és elcseszelt dialógját videóink. Igen, egy egész blowperiod került elő ezekről, és furcsa elképzelni, hogy létezik olyan csillagok háborújás, Bármilyen képkocka, amit, amit még nem láttak rajongók. De, de tényleg, tényleg olyan, mint. Érdemes a kedves hallgatók keresétek meg a közeletek legközelebb levő csillogó káborúja rajongót, mert biztos van ilyen ismerősötök, és mutassátok ezt meg neki, és nézzétek az arcát közben. <gül> Most, most, most bátorítok arra a hallgatókat, hogy emberkísérletet végezzenek. A következő év a de ez a 34. adásnak lesz majd a témája. Addig van még egy játékos ír egyébként. Kezdjük a szomorúval szerintem. A PS4-ről megjelent viszonylag hosszú, ilyen gyakran feltett kérdések, amiket nyilvának úgy nem tett még fel, de ezt meg kell írni előre és lehet tudni, hogy mi lesz az a alap PS4 csomagban, például 500 gigabyte vinyó, meg oh. sony, amit ember cserélhet benne egyébként, és bármit be lehet rakni, a nagyobb 160-nál. Remek mely támadt ezt a Sony fakot ezt úgy kéne felolvasni, hogy a sójom Holding akármi ember, embere a műmárvány trónján olvas fel. Őt nem adták azóta a hitelezőknek, vagy valami? Jaj, nem? Hát a sólyom holding és befektetési sattara sattara az egy másik dolog, mint a sólyom repülő és akármi sattara sattara. Ez továbbra is fog a lekvárt és lisszat aladni. Arra végül is mindig szükség van a repülő, ígyre meg nem feltétlen. Amire még nincsen szükség, az pedig a PS4-ben a DLNA támogatás, ami az, hogy a, a média szerver le tudjon húzni fájlokat, és megjelenítsa ezt a tévéképernyő ilyen jó hálózati méltó méltóan. A MP3 lejátszás, és eddig hát igazából az audio-cd kezelése is egy ilyen tűnt dolog. Az tényleg az egyébként, csak a nagyobb híreknek van CD-játszó, például nekem. De ez a nyilván dolog, ez fájó lehet, mert ez az egész digitális nappali koncepcióba úgy illik, hogy a, az embernek a fő eszköze ami rá van kötve a tévére, az, az működik a média lejátszóként. De nem lehet, hogy van nekik valami saját videokölcsönzőjük vagy hasonló? Persze lehet, de azért ezt nehéz megmagyarázni. Ahhoz nagyon internalizálni kell a cégnek az üzenetét, hogy elfogadd azt, hogy ez csak a saját cuccukkal működik együtt, ami vagy megy nálad, vagy nem. Ez a télen ez valami standard? Teljesen az. És a mi támogatja? Külön, különböző típusú eszközöket össze lehet ezzel akasztani. Még talán ilyen szani is el lehet jutatni ezáltal tartalmat. Ha. Ez, ez, ez valóban létezik, hidd el nekem. Ez az, amit megesül, úgy hívnak, hogy AirPlay, ugye? A jó Isten tudja, mi az AirPlay mögött. Valami tök egy, más. Egyébként az Elmúlt héten megpróbáltam kideríteni azt, hogy az AirDrop, az, az egészen pontosan mi és hogyan lehetne lemásolni, hogy mondjuk a, a, a Mac laptopom és a PC-em között működjön, amik ugyanaz a házban lógnak, de végül feladtam az egészet, mint oly sok minden mást is. Ó, mondom, mondom most találtam egy szépet. A DLNA, a Digital Living Network Alliance, ahogy a nevéből is kiderült, nem angol nyelvű cég találta ki, hanem maga a Sony. Ez egy Sony standard, amit a Sony új terméke nem támogat. A forradalmak, amely felfajják saját gyermekeiket, a szemünk előtt történik. De azért itt van, hogy van neki, vagy volt neki 2011-ben. 26 promotertag és 199, 199 kontribútor, és olyan nem kísértékes, mint a, a Comcast, a Dolby, a DTS, ö, akkor még a Sony, gondolom most egyébként Intel, és a Apple az nem, mert az a DAP nevű protokoll használja a biztonság kedvéért, míg a DLN az Pin. Ja, a DAP az a, az, az Airplay-nek a a hivatalos neve. De a délenával az a poén, hogy ezt a PlayStation 3 viszont, viszont szerette még. Igazából nagyon hitlen ez, ideje, hogy az ipar ezt kisakkozza magának, mert ez a ugye, hamlet probléma, hogy nagy király lett volna. És, és egyelőre nem az. Tehát bármilyen hálózott van, az mindig, mindig elég vacak dolog összerakni, azt érzem mindig. Én még várom azt a pillanatot, amikor, amikor uh, flörtöl az anyjával majd megöli a nagybátyját. A, v, v, hát, ha már 30 pillanatot emlegettél bármelyik. Jó, jó pincit, még még rá lehet venni, az egy Mocskos standard. Na de mindegy, és akkor vannak még egyébként más játékos íreink is. Az egyik, hogy rendkívül olcsó volt, és lehet, hogy még mire kikirozódás akkor is, a Spellunky nevű, korábban csak egyszerű, ugrálós, procedurálisan generált nagyon jó játéknak a újabb verziója, amit már kontroll lehet és még jobb, és hálózatban is lehet játszani haverokkal a Steam-en. Továbbá Halloween szél van, tehát az összes dolog, amiben van szellem, vagy bele lehetett három napig programozni, azt leáraszták egy egészen kicsit, tehát aki most szeretne kis játékot, venni, ez most olcsóban teheti meg. Sims <síns> 3 Supernatural! Mik vannak? Mondta, hogy ezt most találtad ki, és nem, nem létezik. Nem? Ez, ez létezik? de ha jól látom, akkor szerencsére ez nem a Supernatural TV sorozatnak valami szimzes spin -ja, hanem simán vámpíros, meg vérfarkasos, meg angyalos Sims. Van ugyanakkor Monaco, amit, amit mindig is akartam játszani, és most, hogy 5 euró talán ráveszélem kell, hát is kell játszunk. Nem, mi, mi ezt kipróbáltuk egyszer akkor és nem volt jó, viszont mondom az aktuális tippemet, leáraszták ismét két és fél euróra 10-ről a a Ballorama nevű játékot, ami, amit a Mambo Jambo nevű kis uh, fejlesztő stúdió hozott össze. Ezek ilyen casualnél is uh, alkalmi játékokat raknak össze. Ami a legelmebetegebb játék, amivel találkoztam, feléde támadó zombikat kell speciális uh, tekegolyókkal leütni. Órákat játszottunk öcsémmel egymás ellen röhögvő, bövetve a, a flipper golyóként visszapattanó golyót, meg a tüzeset, meg az akármit, meg leblokkolva, meg vált az ellenfél zombiait, hogy neki nehezebb legyen bowlingozni, egyre beggér kell hozzám, meg nagyjábban sör. Én most gyakran összerak, gyorsan összeraktam egy ilyen, akinek esetleg nincsen meg csomagot, Aminek a következő tartalma, 10 euróért egy biosok 1-2, 5 euróért 5-25 Ért, egy leforded, egy kettő csomag, és még 5 euróért egy Another World 20. évfordulós kiadás. Ezzel el lesznek a Hosszú étvégen. Igen, már csak az kell, hogy a Hosszú Hétvége előtt ki a Ennek az első követelménye az, hogy most elköszönjünk tőletek, mert amúgy tényleg nem vágja meg senki. Ó, oh, Az egy olyan, sziasztok! Ó, oh.